Spoilervarning! Vi förstör allt! Jag hoppas du sitter bekvämt, för här kommer spoilervarning till dig igen. Och nu vet jag vad du tänker. Men holy shit, Coconut Sami! Det kom ju en spoilervarning förra veckan! Och det är sant, din lilla spelevink. Ser det är sommar nu? Och det är inte för att vi är lata oprofessionella. Vi tänkte bara att eh, det är väl trevligt med några spoilervarningar så här. För att låta nostalgin och sommarmyset sätta in. Och idag så har vi inte bara en recension av någon eh, gammal läcklig film åt dig. Utan idag så kör vi full retro och diskuterar gamla trevliga spel. Spel som är så bra de håller än idag. Spel som ger lite... Nostalgi. För nostalgi är ju det som håller den riktigt varm och skön bords genom hela sommaren. Eller hur Nikolaj? Ja, precis. Och jag måste ju säga att jag är extra, extra glad över det här avsnittet. För äntligen ett ämne jag faktiskt bryr mig om. Ja, äh, Nikolaj är ju som bekant äh, väldigt dålig att äh, upp, uppbåda, uppmunna, uppmana, äh, frammana, ta fram Nikolaj kan inte visa och det kan inte jag heller. Och kan nej heller prata, för jag vill inte. Ja, <laughs> ah, så sant. Jo, men Nikolaj så omfamnar allt det geja i att vara en gamer. Och honom kanske ni får höra mellan jag andas i något idag. Jaha. När vi ska tala om spel nang, nang, nang. Jag bara säger så att alla som non-cool people kan stänga av redan och gå. Inte vet jag, titta på Pokémon eller någonting. Ja, göra mm. coola saker. Ja. Som att spela Candy Crush och kanske nå nästa nivå. Men då måste man ju game. För du vet, casual games så so det uh, spelar alla riktiga gamers. Mm, precis. Välkommen till elitistvarning, det är bara de som spelar rätt spel i världen. Kanske vi skulle så att säga branscha ut och göra spelvarianten av, av spoilervarning eller triggervarning. Det är ju, Jaha. jag menar, tänk vad trevligt att sitta och diskutera spel, bara sitta och gusha om bra spel ett helt avsnitt. Mm. Jag tror att vi här hittar en nisch som ingen annan ännu har kommit in på här på internet. Jag tror vi är de första att någonsin ja. diskutera spel på internet. Ja. Jag skulle säga det. Mm. Men om ja. vi inte är det så kan du ju gärna meddela oss det på gmail.com som huvudprogrammet fortsättningsvis heter och som eventuellt till och med återvänder den dag när vi gärna att vi är deprimerade eller producenten bestämmer sig för att hon fortsättningsvis än en fitta. Uh, så ganska snart mm. förmodligen. Men uh, rigga varningar gmail.com så det kan man skicka. Ja. Absolut. Och såklart om ni av någon orsak tycker att vi inte är har hc-gamers så kan ni ju klart skriva till oss med uppbyggande kritik på Twitter. Triggervarning 1 mm. Och uh, om du bara vill uh, Joina vår guild Och uh, annars Skrika Riii! Och tala ut om Bölingar uh, Så kom till vår Facebook-sida För att uh, Där finns vi och där heter vi Triggervarning och uh, där händer det säkert Saker Har jag hört ja. Av någon som var Precis. dit en gång mm. ja. ja Så är det Bra, då, då har vi kött om den saken. Cool. Uh, ja. ja, vad då tanken alltså att vi skulle diskutera kring, kring spel? Eller kanske inte vilka som helst spel nu. Det är väl inte det, så galna ändå. Det är bra att du summerar för de som inte riktigt kan minnas så långt tillbaka i tiden som <laughs> jo, presenterar precis. vad vi skulle tala om. Bara någon minut. Ja. Så. Uh, jo, uh, det här så jag tänkte diskutera Uh, trä väldigt specifika spel, för det var exakt så mm. många som jag fick för producenten sa att annars hade du bara att tala hela tiden uh, och jag såg, what the fuck uh, men trä väldigt specifika spel <laughs> som jag tycker är bra ja, men uh. fint hur många fick du tala om då? Uh, tre stycken har jag har jag här på min lista ja okej okay. mm. Ja, ja kanske. Så Jag, så jag, jag kanske talar in för mycket kan... så, jag... Mm. Ja, så jag kan kanske uh, Lägga in ett ord här och där Om, ja. om, om de här också ja, Om du nu vitt och måste uh, men, ja. okay, men, men Ska ju försöka sätta någon sån här uh, Rim och reson på det då Att Hur skulle det vara om vi skulle börja med mm. uh, Säg de Nyaste spelen Av de tre vi har valt då så kan vi som, så att säga gå bakåt i tiden. Och sen när vi börjar närma oss slutet av programmet så känner både vi och publiken sig väldigt eh, gamla och nostalgiska. För vi är så jättelångt tillbaka då. Vi kan, vi kan göra så. Låt oss ta en väldigt långsam tidsresa bakåt. Herregud, vad spännande! Ja, Okej, okay, mm. men jag ska ja. väl vakta mitt stora gap då. Kanske du vill börja? Va, vad har du för spel som du vill diskutera? Ja, jag ska börja. Jaha, uh, okej. Okay. No, uh, jo, det första spel jag hade tänkt, tänkt ta upp här så är från 2012. Så. Oj, oj, ett Inte riktigt så gammalt... gammalt spel. <laughs> jo, jo. Uh, men det här var, det här var faktiskt... Uh från serien Spec Ops, yeah. som, som man kanske känner till som en ganska typisk typiskt så alltså militär spel shooters och så vidare. Och det här för, 2000, för den här 2012-spelen då Spec Ops: The Line så gjorde det en lite av en, en reboot. Av den här serien. Och de satt in något väldigt annorlunda. Bögar i kamokläder. <laughs> Precis. Um, Men det är ju alltid bögar i kamokläder. Ja. Men det kan ju vara andra saker de rebootar. För guds skull. vad mig nu berätta. Okej. Okay. Berätta då om Just... bögarna i kamokläderna. <laughs> ja. Uh, Okej, okay. settingen är följande. Uh, staden Dubai har i princip blivit... Varför för gud skulle vara tyst nu? Okej, okay, jag bara försökt sätta ett litet porno-soundtrack, men okej, okay, där Nä. Dubai. Yeah, Nej, okay. inte något sånt. Okej, okay. förlåt, kanske vi spelar fel spel. Ja, det här är inte Leisure Suit Larry. Ja, yeah. dick ups. dick ups <laughs> the line. Dick-ups the entire line. Kanske jag talar för mycket när jag tänker efter. Jag bara förstå nu. Ah, okej. Okay. Shut up time! Shut okay. up Jag kan ta en drink. Jag yeah. fortsätter. Okay. Yeah. Där alltså står in i den alltså att du som spelar karaktären skickas som del av en, av en liten grupp soldater till Dubai. Det här är efter att staden och eller, vad ska jag säga, området har blivit utsatt för väldigt kraftiga och långvariga sandstormar. Vilket i princip har lett till att en stor del av stadens invånare har evakuerats. Men en del av dem har blivit kvar där och det hade i ett tidigare skede, då var det en, en annan trupp med amerikanska soldater som mot order begav sig hit för att rädda, rädda de, här, de invånare som var kvar där och efter det så hörde man ingenting av den här, av den här, andra, av den här andra truppen. Så hela spelet börjar i princip med att du, du spelar karaktären, äh, då kapten Walker och hans då, team är där för att se att finns det något överlevande kvar i Dubai. Okay. Och där vi där tar det liksom där tar det vi sen. Okej. Okay. Jag är ju ledsen. Att jag, jag har ju förtrycka den här tanken. Men jag hör ju som fortsättningsvis bara det där. 80-tal soundtrack. Och sen ser alla ut som Freddie Mercury. Och inte sådana hängselbyxor. Och liksom. Is there anyone alive here? I'm here to fix the copy machine. Men. <laughs> ja. Men det är alltså skumma saker som händer i Dubai. Om man skickas dit med Captain Power Walker. Och säger om det finns någon där. Ja, det, det är så det det vad ja. startar. Okej. Okay. Uh, mm. mm. det är framingen nu också... då? Jo, där är framingen. Ja. Och i, i det mesta av liksom, marknadsföringen och i det mesta av den här liksom, starten av spelet så ter det sig faktiskt som en riktigt som standard alltså, spec -ops spel i princip men Ja, nu tror jag, där, jag faktiskt, nu tror jag faktiskt jag minns det här. Alltså, det här spelet där uh, så många liksom gick in för att de trodde att det var en ganska så här klassisk så här, military shooter. Uh, men sen visade sig att det var egentligen ganska fullt av de här moraliska valen. Ja. och Sen muslite visade sig att man är inte helt säker på om hela den här karaktären blev ganska icke-trovärdigt vittne, man var inte säker på om det faktiskt var vansinne eller om allt det här faktiskt skedde så som man upplevde. Precis, ja, det, det, det ges så här sakta men säkert vissa små tecken på att det här, saker är inte så svartvita som det vanligen framställs. Mm. Uh, och, men det är det jag sa det från att... början jo, bögar i kamokläder allting, allting är svart och vitt och att liksom, det tar tid att förstå det är komplicerade ja. saker det är, så, så ja, det, det, det är komplicerade saker och, ja. och också det här att, så att säga, i en sån här situation där det, alltså en krissituation men där det också finns militära ska jag säga, intressen så blir det svårt att se att vem blir oskyldig i det här. Och liksom finns det faktiskt någon där som bryr sig om den civila befolkningen? Och, och det, det var det som jag tycker att i det här spelet, det de har tagit ganska mycket äh, inspiration av den här äh, Apocalypse Now och, och den här... Alltså äh, Apocalypse Now-filmen eller liksom Heart of Darkness? Ja, alltså jag tänkte jag nämnde Apocalypse Now för att av den här liksom, visuella Mm. visuella aspekter, men alltså Heart of Darkness är ju nog det här vad ska säga, litterära utgångsmaterialet. Ja, no, men. definitivt. No, men självklart är det ju baserat på, på det. Uh, jo, jo, jo. jo, jo ja. och, och de har ju liksom gått så långt att de har tagit vissa, vissa liksom karaktärsnamn så här, och, och många, många liknande ja. många liknande just teman uh, och de har det att de ifrågasätter sådana handlingar som du skulle göra i andra så militärspel. Ta Call of Duty, uh, ta Medal of Honor-serien mm. eller ta Battlefield till exempel. Uh, så mycket av det du gör där så skulle i, egentligen i riktiga livet klassas som uh, krigsbrott. Mm. Uh, och här i, i det här spelet The Line så... Så ställer du de ofta den här frågan direkt till dig som spelare. Och frågar att men, känner du dig nu som en hjälte? Ja. Känner, du, känner du att det du gör är, är rätt? Blir det bättre för att du är här? Och och, och, här, och att, är du säker att du vill fortsätta på den här vägen? Och, mm. Min, min första fråga För jag har ju aldrig spelat det där spelet Jag har ju hört talas om yeah. det och sett så här delar av det uh, Men att Min första fråga Om jag ska alltså lämna nu då Bög parallellerna vid sidan Så är det att om yeah. man är nu Ganska frälst på såna här uh, uh, liksom Rainbow Six Och Call of Duty Och mm. Medal of Honor och så här och Riktigt så här yeah. Nu tar jag min bössa och skjuter Icke definierade Fiendet i USA Det är som är heroiska trumpetsolon uh, Tycker yeah. man om det här spelet I så fall eller känner man sig bara För kommentaren som jag Tycker mig minnas från folk som spelar det här spelet var att De tyckte det här var ett dåligt spel Därför att de kände sig som en bad guy hela tiden Och de har ju vana yeah. att alltid känna sig som Heroisk Och som så här såhär lite heroisk Precis Ja och det Jag ja. Jag skulle säga att det, det är kanske svårt att svara på den där frågan för det beror på hur fäst du är vid, vid specifikt är det att du måste känna dig som en hjälte. Mm. För, för liksom, om det är det som är det där viktiga, att, yes, att nu jag får känna mig, alltså nu det är mig ser upp till, det är jag som är där för att göra allting bättre. Mm. Så då är, då är det här spelet definitivt inte för dem. Mm. skulle jag säga, för jag, jag kan svårligen tänka mig att man i så fall skulle tycka om det den här berättelsen för med sig mm. uh, och, och speciellt när man ser liksom vilka krigsbrott uh, du som spelare i, i rollen av den här Captain Walker vilka, vilka krigsbrott du begår i det här spelet och du, du kanske gör det här för att uh, för att tänka att, men att jag måste, det finns inga andra val. Mm. Ja, det, det stämmer. I det här spelet så finns det inte andra val. Men det tar inte bort det, det faktum att det du gör är ett krigsbrott. Mm. Ja, alltså, så, jag... så, liksom på det sättet så tänker jag att ja, det kan vara att du kanske inte tycker om det. Men jag ser att det kan vara en viktig upplevelse. Det där att du faktiskt kanske någon gång ifrågasätter att hej, vad är det jag gör i det här spelet? Mm. Jo men alltså jag är ju kanske jag, är ju, jag känner mig lite sjuk på många plan men att jag tycker ju om så här spel som uh, skulle säga stiger av lite från den här uh, upptrampade stigen och testar någonting annorlunda men jag är ju också uh, en person som inte har ett problem med att säga i spel så kan det hända att en annan moralitet gäller än i vanliga livet att bara för att jag tycker om att spöa horror i Grand Theft Autos betyder det inte att jag har någon plan på att göra det i verkliga livet eller bara för att jag liksom sliter sönder folk i alla enligt konstens alla regler i Mortal Kombat betyder inte att jag tänker göra det i verkliga livet och bara för att ja. jag har mördat miljontals saker i World of Warcraft för att powerlevela mina karaktärer så ja, ni ser hur det här går jag bara säger att jag behöver ju som inte min högst personlig moraliska kod i verkliga livet behöver inte överensstämma med min karaktär i ett spel. För det är ju två helt annorlunda grejer. Precis. Och att ja. det känns ju som att den försvinnande liten del av människor som förstår det här. För att det här är ju saker som de alltid börjar gnälla över. Men det behöver ju inte stanna vid Precis. spel. Utan det är ju samma sak med tv, serier och böcker och allt möjligt. Jo, med musik. jo det är det. det. Och jag, jag vet inte, så att hur, hur detaljerat ska vi gå in på så här specifikt? Liksom detaljer som kanske har väckt reaktioner hos en själv, även om det innebär spoilers. No, no, vad heter programmet nu igen, Nikolaj? Um, ingen spoilervarning. <laughs> ja. Ja, <laughs> yeah, bara safe notes, varning. Nej men vi har många andra spel att diskutera så vi kan ju, det enda som jag vill veta nu uh, yeah. så är ju egentligen att um, du kan ju beskriva kanske en eller två grejer som du tyckte var att okej okay, men det här var ju då ett väldigt moraliskt fall. Kanske där du själv tänkte att du uh, känner mig lite illa emot eller det här berörde dig på något vis. Och sen kanske du skulle ja. berätta för publiken att varför tycker du det här film eller det här spelet är värt att spela än idag? Ja. ja. Uh, där, är, där är en scen eller en sak i spelet som jag som väckte, väckte en stor reaktion hos mig. Uh, jag, där, där finns en scen där du och ditt team uh, i princip då uh, nästan liksom backar in i ett hörn. Mm. Uh, och det är en väldigt stor eldstrid på gång. Och uh, det finns ett redskap där, som det har talat om tidigare i spelet, uh, som du vet att kan vända den här, den här striden till din fördel. Uh, dildo. Och, uh, jo, en enorm dildo som släpps yeah. från luften. <laughs> uh, Nej, det är alltså vit fosfor. Mm. Och du har i princip tillgång till eh, så här, vad ska jag säga, drönare med vilka du kan markera platser eh, bland de här fienderna så att du kan släppa ut eller egentligen avfyra så här som små eh, bomber eller granater med eh, fosfor i sig. Och det här leder ju till med att allt som det här rör när de sprängs, mm. så brinner ju brinner, smälter Det är där ja, ja och det, det finns ju en orsak så här varför det är i riktiga livet också ett vad ska jag säga, ett redskap som det sägs att använd inte det här mm. och du använder det i det här spelet du använder det på de här fienderna och du ser exakt hur den skada det här skapar. Utan mm. totalförstörelse. Ja. Men sen ser du att du har samtidigt tagit livet av ett fyrtiotal civila. Mm. Som de här fienderna hade samlat ihop. Och, och, då, och det där var en av de här sakerna som för spelkaraktären blir en så här. Liksom att, Okej, okay, att nu börjar det här mentala balansen rubbas riktigt ordentligt. Ja. men det blir också för spelaren. Det är sådär för att inte skulle ett annat spel ha varit så att hej så här många civila du när du använde de här, de här drönarna för att bomba de här, höghusen där fienderna är. Ingen, ingen talar där om att hej så här många eller att de skulle visa att här är här är kropparna av de civila du just döda men Barn. kanske avsikten då ändå, ändå är visa effekten mm. av det jo. jo jo jo men också det att det, det, har, det kommer med ett pris det här det är inte, det är inte ett rent vapen att använda det där Nej. Och, och det där att du så att säga civila kommer emellan mm. Jo, och det där det det det mig, kul om det där. Jo, men mm. det känns ju kul om det är ett spel som ändå uh, vågar visa de vi säga, dåliga effekterna av krig och inte bara det heroiska hela mm. tiden. Ja. Du, precis. För det är ju många, det, det för, det är många som, som sitter idag liksom, många som har växt upp på de här eh uh, rail eller heroiska eh uh, ja och bara sitta och, mm. och ska säga riktiga militäri från Youtube och bara sitta och skratta och säga vad för circle stray du inte bara runt och liksom Ja, är det är ja, precis. Och så, här? och så. Ja, att, att det här är på riktigt. Mm. Ja, exakt. Ja. Så, så, så där tänker jag att dels som man det här spelet rekommenderar jag dels för den här storyn hur mm. det har förnya berättande i ett krigsspel. Mm. I ett spel som annars med mekaniskt, spelmekaniskt sett ett mycket traditionellt liksom så här militär skjuterspel mm. men, men som sagt att sen för med sig någonting mera och ger en ganska stark kommentar om det här liksom, gällande krig, gällande val gällande moral och allting så det är definitivt värt att pröva Finns till Playstation 3-an bland annat, men också till Xbox 300, 360 och till, till PC. Mm. Ja, eller really, vilken konsol som känns mest gay och give it a shot. Precis. Bögar i kammen. Ja, lite voice lines från Freddie Mercury. Ja, <laughs> exakt. Jaha. Ja. Uh, sen. Men, du då. Um, no, om jag ska börja med, ska vi säga, det nyaste spelet som jag vill tala om. Så det är ju ett uh, relativt okänt -spel då uh, som heter Warcraft 3. Oh, uh, good lord. Jo. Och, um, och det här är ju nu, ifall du nu känner till Warcraft-franchisen, så. <laughs> oh, good lord. Men, um, men i alla fall det här är, nu det, eller det var, det är ju det tredje spelet nu då i den här klassiska installationen som börjar med uh, Warcraft då. Som jag tror det första kom då 1994 och det blev ju då det här um, saturbaserade strategispelet uh, nummer ett när det kom. Sen kom ju då det här uh, tvåan av det, den här Tides of Darkness, så kom ju då 1995. Och det blev jag liksom större än gud. Uh, och sen då så kom ju den här då. Uh, Träen. Uh, 2002. Och. Uh, den kom i juli så. Det är ju exakt nu då 17 år sedan. Uh, och för ja. övrigt så kan jag poängtera. Att de kommer ju att. Bli planerade då. Inom kort förmodligen det här året. Att släppa nu då en hd. Remaster av det här mm. spelet. Och dess expansion då. The Frozen Throne som alltså kom äh, året därefter, alltså 2003. Yeah. Äh, och det är ju många som redan har äh, förbeställt och jag funderar nog jag ska skaffa det också när det kommer. Men äh, det här spelet nu då så för de som inte är bekanta med Warcraft så kan man säga att det är ganska high fantasy. Det, det är liksom tänk med inspiration av tolken men mycket mer liksom elbollar och drakar och så här Uh, ganska så här explosiv uh, high fantasy uh, jag skulle säga det är liksom så här high fantasy när det är som bäst uh, det som man lugnt kan säga att nu, på vilken lista som helst över ska vi säga spel som jag absolut måste ha med mig på den proverbiala uh, ön i stilla havet så är ju Warcraft 3 definitivt bland dem Uh, och ja. mycket av det kommer ju av den här ändlösa variationen uh, och den här ändlösa variationen kommer av att om du aldrig har spelat ett tubos strategispel eller det här är inte tubos det här är ju re realtid uh, så att uh, att den traditionella tubos som jag kanske kommer att tala om sen någon gång uh, så är ju att alla tar sin tur men det här händer all, all, all, all, liksom i allt det vill säga ja. att äm, allting sker samtidigt och det, det bidrar också till att det, det blir en sån här mer intensiv action. Ja. Äh, och du väljer nu då <coughs> äh, när du spelar vanligt, om du spelar genom igenom kampanjerna som har en helt suverän historia. Väldigt, väldigt bra, väldigt dramatisk äh, den här. Äh, den här, här singleplayer-kampanjen så är jätteinvolverande och bra. När den kom så var jag helt uh, överväldigad och massivt imponerad av både liksom, den här tekniska biten uh, som, för, som var väldigt för sin tid när den kom förstås idag, är aning utdaterad. men det är därför de gör den här remaken. Och, uh, yeah. Men den story som håller bra än idag, där det skulle bli en suverän film nu gjordes det ju en film, vi kan vi kan tala om den någon annan gång. Den är inte dålig, men den är, ja, den är kanske inte bra heller. Men i alla fall. Um, men jag skulle säga att det här är liksom det här de facto så här, uh, här real-time strategy. där där den som börjar bli allvarlig, för att det är så mycket som är baserat på det här. Utan Warcraft 3, ingen Dota, utan Dota, uh, ingen Uh, League of Legends Heroes of the Storm allt annat som Nikit yeah. spelar um, så so, det, det har ett ganska som långt arm, men varför jag skulle specifikt det här spelet och jag räknar nu till den här expansionen och till den, så är det för yeah. att du har den här ändlösa variationen det som du gör, att du väljer en av fyra raser, Human, ork uh, Night Elf eller Undead de har en viss mängd uh, trupper som är associerade till sin ras och en massa olika byggnadsval och spelet går i princip ut på att du måste ha en makrostrategi så till vidare du måste bygga en bas, du måste expandera och samla resurser för annars kan du inte bygga trupper och så vidare uh, men det är också den här mikrostrategin det vill säga du måste välja en, en hjälte som passar vad du tänker göra, du måste välja trupper som passar honom och kanske den opposition du möter. Och sen handlar det ja. oftast om att, att utrota fienden innan de utrotar dig. Uh, men det hjälper inte bara att, så att säga, vara duktig på att styra sina små gubbar, utan du måste också ha en bra plan. Uh, men självklart så är det ju den här skickligheten att använda de här trupperna till full. Och som oftast avgör vem som ja. tar hemsägen. Uh, det som gör det här spelet otroligt, Äh, intressant och liksom det här omspelningsvärdet så stort så att du kan aldrig egentligen spela samma match två gånger. Därför att det okay. spelar så stor roll vilken ras du väljer, var du börjar på en karta, vem du möter vad de har för strategi och att det är det är otroligt givande allt från att du levlar upp din, dina hjältar till att du lyckas mota bort en fiend eller att du krossar en liksom, jobbig eller i värsta fall jämspelt motståndare. Det är en riktigt skön så här spelupplevelse. Och att mm -hmm. jag skulle rekommendera det åt alla. Det här nostalgiska värdet att många av de här, ska vi säga, de här scenerna, de är filmatiska scenerna inne i spelet så ger mig till denna dag nästan kalla kårar därför att de är som så otroligt välgjorda. Att man ser, de är liksom de är gjorda på en tid när vi som just börjar liksom få bättre teknologi vad gäller spel och så här. Så att man säger att ja. de är en aning ut det här. Men det finns någonting det här så tight i den och det är otroligt sällan man ser ett spel som bara har den här fulländade spelmekaniken att det bästa jag skulle kunna jämföra det med att den om gamla goda Super Mario Brothers också fungerar liksom cinematiskt eller hade någon sorts historia som var helt fantastisk uh, för att mm. där skulle du kombinera just den här otroligt givande och nästan perfekta spelmekaniken med den här otroliga Variationen med Otroligt skickligt Och immersivt historieberättande Och det är väldigt sällan man Ser någonting sånt I alla fall inte i dagens läge När allting är bläka på kopior Och bläka kopior Men mycket av det som kommer än idag Så tar direkt Inspiration av Warcraft 3 Och, Precis. och det är väldigt, ett väldigt väldigt äh, bra spel som det är värt att skaffa och spela och som är väldigt svårt och äh, ja. givande än idag. Och den har fortfarande en aktiv spelarbas, det finns massor med folk som spelar den här det är hundratusentals som spelar det här spelen än idag. Ja, och, och kommer är man kommer ju säkert att se en se en, en uppsving igen så här ju närmare det här, det här uppdaterade HD-versionen. No, Blizzard så ju out. Blizzard har ju gått genom uh, många förändringar nu på senare tiden, både som företag och liknande, men de pumpar ju ut nytt innehåll så det bara sprutar om det uh, och bara nu uh, nyligen så kom den nya content patchen till World of Warcraft som du kanske aldrig har hört om också är litet indie spel och uh, mm. så det är ju i full rulle Uh, de, de håller ju på en stand på att sätta nytt innehåll till sina andra uh, IPA som Hearthstone och Heroes of the Storm. Nu i augusti så kommer den uthovade yeah. World of Warcraft Classic vilken tillbaka gång till 2004s World of Warcraft. Så det kommer dra mycket folk och folk sitter nu bara tummar och yeah. rullar tummarna och väntar på. Det här lanseringsdatumet för den här HD-remaken ändå då. Warcraft-trä. Så vi kan definitivt säga att den här Warcraft-trässäden är levande och mår fint. Så att mm. om du har tänkt på att ska vi ska vi säga komma in eller uppleva just det här, så ska jag säga att vänta tills den här hårda versionen kommer ut och köp den då. Därför att de har lovat att de kommer att sätta till saker och expandera på den så att det blir liksom den där definita upplevelsen. Så att det är ett väldigt ja. bra. Uh, sätt att komma in i den här Warcraft-kulturen om du har varit nyfiken på den. Precis. Ja. Ett spel som jag inte kan rekommendera nog. Mm. Passar jag skulle säga nästan det. vem som helst. Okay. Och uh, om du bara vill om du inte vill spela mot andra människor utan bara spela själv så är just den här kampanjerna och den här singleplayer-upplevelsen bara mot datostyrda motståndare också Otroligt givande Så att testa för all del. Very good. Mm -hmm. Very good. Bra. Ja. Så det var Warcraft 3. Det var det. Warcraft 3: Reign of Chaos mm. med uppföljaren The Frozen Throne. Mm -hmm. Bra. Ja. Men hey. uh, vad har du för vad är nästa spel på din lista då? Uh, jo uh, som följande så vill jag, vill jag hoppa lite framåt i tiden igen uh, oj, till oj. 2004 för att, uh, menar, för att, att diskutera eller ja från min ja, okay. ja, ja framåt från din Jaha, det här, blir det, här, det här du... blir det blir svårt att hålla hålla tag i trådarna på den här resan wow uh, det var tur att vi tankade ja precis <laughs> ja men jo, alltså 2004 så kom det fjärde spelet ut i Silent Hill-serien. Ah, just det. Och, och jag talar då specifikt om Silent Hill, The Room. Ja, Tysta kullen, rummet. Ja, det, ja. exakt. Har det inte riktigt och... samma umf på svenska? Nej, nej. Det är... Det, det, det, det är spännande hur, hur mycket det kan tappa ja. i, i översättningen. Jo. Um, men jo, alltså Silent Hill som, som serie så hade ju existerat sedan eh, 1999. Mm. Um, och, och det här Silent Hill 4 då så, så var det sista spelet som gjordes av det här ursprungliga så kallade Team Silent alltså den ursprungliga gruppen av, av då mm. Vad ska säga? det känns ju som uh, de är man inte ska intervjua. Precis. De var mm. de var väldigt trogna sin, <laughs> sin stil. <laughs> ja. Uh, men ja, det här det här spelserien som sådan har ju handlat mer om uh, ska säga, skräck. Uh, mer sånt talar om det som psychological horror, så psykologisk skräck. Och med en fokus på det här att spelarkaraktärerna skulle oftast vara så här såhär, var förhållandevis vardagliga människor Men, att, att inte liksom, såhär Vad betyder ja. liksom psykologisk terror och psykologisk skräck, hur skulle du definiera det? No, ja, jag skulle kanske mest definiera det som det här den, uh, jag, det, det som skapar den här stämningen uh, det, det är någonting det är aldrig riktigt klart att exakt vad är det uh, det, det finns konstant en liten sån här fråga om just det här att är det du ser faktiskt där mm. blir det blir en, en ifråga ett ifrågasättande av det du ser mm. och dess faktiska liksom, verklighet och, och dess inverkan uh, det det var jag, jag tänker att man talar ju kanske mest om Silent Hill 2 i, det här, i den här aspekten eftersom den, den tar fasta väldigt mycket på eh, upplevelser av eh, skuld av sorg mm. mm. av, jag säga, av ilska, men också av, så, av så, sexualitet och kanske såhär som så mera tankar om en sån förbjuden liksom förbjuden vad ska jag, sexualitet och kärlek liksom i den formen att säga att din partner är vid liv men är liksom döende. Mm. Hur är det då ifall du som varandes den andra, den andra parten i den här relationen liksom, och du, är full, liksom, du i dig är liksom en helt välmående person? Alltså att, så liksom att hur blir hur liksom, dina, dina drifter, dina lustar? Hur, hur hanterar du den här situationen? Så till exempel den här frågan kom väldigt starkt fram i Silent Hill 2 -an. och Och, mm. och eller porträtterades mycket i form av de miljöer du är i, de karaktärer du möter, men också de fiender som, som förekommer ja Det som jag har hört Eller sägas många gånger Så är ju att, att um, Just den här Silent Hill Som serie uh, Definitivt ja. ju längre serien gick Så blev allt mer fetischistisk Att den gick med från Ska vi säga den här Att kanske var lite symbolisk det var just sånt här mer fetischistiskt Att de försökt Hårdare att skulle säga tjocka spelarna mm. till att känna saker. Uh, nu är ju min erfarenhet med Silent Hill mest den av en åskådare. Jag har sett andra spela lite här och där och ja. jag har fått som så här The Cliff Notes så att säga. Um, men för mig så jag tror kanske det är ett sådant spel som man måste uppleva därför att när någon ja. talar om det så känns det ändå som att Mm. Oj nej, den där Pyramid Head Shit men så. Ja. Jo, no, det, är ju en, det är ju en karaktär som fick sin början i, i tvåan och som sen har förekommit i, i flera av de eh, ännu senare, eh, senare spelarna i den här serien mm. uh, Men jag tänker, liksom, där, där ser jag ju att fyran kan vara en så här bra som, i mitt tycke som en standalone, alltså som en liksom ensam spel mm. där för, för dess berättelse har väldigt liten, till ingen koppling mm. till de specifika storierna i de tidigare äh, Silent hill spelen äh, Och här, här så tar man snarare vid att du spelar karaktären är då en Henry Townsend, en, en fotograf som en, en morgon. Efter att flera, flera dygn eller flera tidigare nätter har upplevt väldigt uh, hemska mardrömmar uh, märker att uh, han är inlåst i lägenheten där han är. Och alltså när man säger inlåst <står> så menar jag att hans ytterdörr är fastkedjad från insidan. Mm. Uh, fönsterna är förseglade. Mm. Och oberoende hur mycket han skriker eller försöker föra djur, banka på dörren så noterar ingen på utsidan av den där dörren att det skulle hända någonting. Han har ingen kontakt i den yttre världen förutom ett hål som har uppstått i väggen eller på väggen i ett av rummena. Alltså... Ja, ska man sätta det liksom lite med som så här. Ska i social eller äh, samhällelig kritik. Så ska jag ju. Känns det ju nästan som någon, någon Harlan Ellison. Äh, äh, ja. Det, det finns ju nog liksom. Lite drag där och nästan. På något vis den här individen ja. mot världen. Bara det är ju inte det här systemet som krossar den här karaktären utan det är ju mer tillvaron eller omgivningen ja. på sätt och vis men man får ju ändå äh, intryck av när man ser den här framförallt som icke-spelare äh, att det här är, att det är liksom en medveten handling äh, att det är på något vis som kanske något här mikrouniversum som har fått den medvetenhet eller har någon vilja på sätt att fittas med den här karaktären för okända syften ja. äh, men det känns ju också som att styrkan här är att ingen vet riktigt varför eller hur eller vem eller vad och att mm. de gör inte heller någon så här stor åtbörd att förklara utan de är antyder och de antyder på ett sätt som kan dras åt många olika håll Uh, där har jag fått den här, här intrycket av När man talar med folk som har varit fans Av Silent Hill att Det är väldigt sällan som båda säger att Ja men just den här Silent Hill 2 är den definita uh, Upplevelsen mm. I hela serien Utan det, som jag, det som det känns att många säger Att många av de flesta tycker att 2 är jättebra Och sen yeah. så har alla Sin egen favorit Vilken sällan är 2 Ja, mm. ja NATO-tvån har ju blivit den där vad skulle vi säga fanfavoriten på sätt och vis den som ta det oftast, oftast talas om mm. den man oftast går tillbaka till i mm. diskussioner men jag tycker att fyran talade till mig för att den dels storymässigt så är det här en story som hålls i det här ena spelet mm. uh, och, och, och det det går då egentligen ut på det att det här hålet som har uppstått i det här väggen i lägenheten, mm. så när man när den här spelkaraktären liksom kryper in i det här hålet så när han kommer ut på andra sidan så befinner han sig på liksom de olika ställen mm. varje gång mm. och, och det är på de här olika ställena som möter han de olika människor som också upplever sig vara fast i de här, i de här mm. platserna mm. Och, och sen Måste han egentligen försöka få reda på att hur kan han ta sig ut därifrån? Och samtidigt så framgår det att både han och de här människorna som är där så är i fara. Mm. och, och det här, Men det här hotet i sig är oklart. Och, och som du sa just att det antyds mycket istället för att berättas rakt ut. Så det, det är något som jag tycker att de gör mycket bra här att det baserar den här berättelsen i väldigt små bitar och det kan vara många detaljer du missar ifall mm. du inte äh, är riktigt så att säga. observant eller kommer ihåg att checka under varje sten om vi ser mm. som så. Uh, det... Det, det är ju liksom lite den här med psykologisk um, skräck eller terror att um... Man känner ju ofta den här, vad skulle jag säga, den här tryckande onskan lite. Men att det finns en det finns sån här fenomen jag, ibland som uppstår. Men det finns den här onskan som finns liksom utan någon uppenbar antagonist. För att ofta när du har en sån här situation så är det ju någon som är ganska klart ger upphov till den här situationen eller det är någon som bör skicka sina dybde typ, banor och fittas med dig eller liksom det är någon som aktivt försöker göra saker svårt för dig men jag menar Precis. vad gör du när, du när det är liksom en stad till exempel ja. och att, jag menar mm. du kan ju som för jag, jag tror på något vis det, det här är ju min spekulation bara och det här nyss, det är bara samma med saker jag har sett. Men det känns ju som att på vis att de här, om det gör skickligt och, och silent till, beroende på vem du frågar. Jag antar alla inte hålla med varandra. Och jag vet ju inte vad någon av de här enskilda spälen har. Jag bara känner ju den allmänna tråden ungefär. Så det är ju det att du, när man går förbi, när man går hem på kvällen eller på natten någonstans ifrån och går hem så finns det alltid det där huset som man är lite vaksam för och som man undviker lite eller kanske eller att det är en annan ja. väg som man inte går förbi och det är inte ett hus man skulle tänka på annars, men just på natten mm. så avgör den en viss så här on, eller som, en, en, en terror som man inte kan forma i ord och det kommer inte ha mer Klassiker. än en känsla och nu blir det ja. uppenbart de här spelarna det är ju inte bara en känsla utan det är ju någonting som så att på sätt vis kan mm. förgöra dig om du inte är ovaksam. Och jag, ja. jag tror att om jag skulle säga, om jag skulle som en film som jag skulle tycka skulle representera någonting liknande av det här som jag har känt eller kanske förnimt när jag har sett någon spelare tala om Silent Hill så är ju den här äh, den här filmen som är baserad på Stephen Kings novell, den här 1408 1408 ah, Ja, precis Och det är ju egentligen bara att det är egentligen att John Kusak så har, för det följer liksom lite samma grej att han är han lamenterar äh, sin dotters död och man säger ja. att det här ger honom även om han kanske har försökt stö stöta ut det. Så att han är liksom, han har blivit cynisk och väldigt skeptisk. Och han på sätt och vis går ju ut för att leta efter. Uh, nu behöver jag inte gå in på detaljerna av den. Men att liksom han, han utvärderar över naturliga händelser från olika hotell och sådär. där och så hamnar han då på det här 14.08 rummet då i ett hotell. Och ja. där det är det spökar, hända konstiga saker och um, sen så i något kärde så i historien så separerades man, man vet inte längre för det händer saker, fast ingenting händer det, det händer onaturliga saker men i något kärde så är man inte längre säker på att drömmekaraktären händer det här, är karaktären död, det här önsketänkande har han någonsin överhuvudtaget på det här rummet att den på något vis inte bara attackerar vår att den attackerar också på något på sätt vårt normaliserande av tillvaron, så att jag undrar om inte kanske är där, som den här uh, som den här fascinationen för den här serien finns det fanns också en annan mm. miniserie som jag tror bara hette The Room uh, med. Peter Krause. Jo, exakt. Från, jo. från Six Feet Under. Um, ja. mm. Som handlar om då liksom just ett, ett rum och, och också en försvunnen ett, ett, hotell, ett hotellrum som hade försvunnit. Mm. Ja. Och där är något skede också försvann döttrar. Det verkar vara någon sån här uh, tema som går igen. Jag han jag måste börja vakta min dotter lite nogare. Um, ja men jag är cynisk nog så det förslår så att det good men, mm. men liksom varför, varför skulle du rekommendera det här spela åt någon idag no, alltså just som, som en ensamstående berättelse mm. som ännu gjordes av det här ursprungliga Team Silent så ser mm. jag att, att det, det här som liksom, tycker jag lyckades lyckades mycket bra med att skapa en, en, en berättelse som faktiskt liksom får en att vara liksom ganska frågvis hämta spelet genom och, och de har på en så här rent teknisk sida så tycker jag att de, deras, till ansiktsanimationerna i det här spelet, var flera gånger bättre än vad jag hade väntat mig av någonting som kom ut liksom ännu under Playstation 2-eran. Okay. Att, att, att det var liksom där också på den, på den visuella sidan så var det någonting speciellt att se. Plus att de tidigare spelarna i Silent Hill-serien så hade spelat väldigt mycket på det här med uh, teman med dimma eller mörker som döljer saker. Mm. Uh, medan det här spelet, mera har att göra med att det finns en ganska på många sätt väldigt kylig äh, belysning över allting, nästan så här lite sjukhusaktig belysning mm. över, över allting och det visar allting det finns inte en sån liksom skräck äh, alltså äh, så här liksom jump scare grej mm. alltså där saker hoppar fram och försöker skrämma dig utan det är väldigt så långsam med det, det att du ska se de här groteska detaljerna Mm. Du ska, du ska liksom se att här är saker som är fel Du ska inte förnimma dem där Utan här är att liksom titta Det här är fel Det här stämmer inte Det här kan inte vara sant Men sen ändå liksom ser en... du det mm. Men det liksom är kanske en sån här växande känsla Av så här här Eller liksom osäkerhet Ja, och sen är det kanske Tanken på att det här har en messy koppling också Men att För du ser det egentligen ur ögonen Liksom att det är skaparen av det här så är mm. någon som dras till det groteska. Mm. Någon, som, någon som vill se det här. Någon som är morbid fascinerad av det. Och vill ju då visa allt vad den har skapat. Det påminner mig om vissa scener i Bloodlines. Ja. Där det fanns där det kändes som det fanns en medveten i det. Där var det ju helt klart av specifika individer med att liksom det verkar ja. finnas en helt medveten idé det att, att få de här framtida offrarna att inse att snart kommer någonting dåligt att hända och det kommer att hända med dem och det kan förmodligen gå så här. Ja. Uh, men det är ju inte riktigt samma samma tjan kan man säga. Um, mm. Men, men har definitivt liknande liksom, jag tänker uh, teman och, och sånt mm. jag tycker jag att det innehåller ändå. Men vi har redan gjort det ganska långt till involverat avsnitt om Vampire the Masquerade Red Bloodline så Precis. lyssna på det för all del. Mm. Men om vi ska någonsin bli färdiga med det här avsnittet för att äta så mycket så borde <laughs> vi väl kanske gå vidare. Jo, jo definitivt. Mm. Okej. Okay. No, men bra då. Uh, går vi lite tillbaka i tiden igen då och nu då som alla har väntat Då ska jag tala en liten stund och den här gången så kan jag tala om Heroes of Might and Magic trä mm -hmm. Okej, okay. en annan mm -hmm. trä ja. Jo, det var en annan femma äh, mm. att, Är du alls bekant med den här Heroes of Might and Magic-serien? Uh, nej Faktiskt inte. Annat än, annat än att jag har sett några så här, äh, reviews över olika spel i den här serien äh, och äh, har sen nog lyssnat på några så här gaming podcasts som har nämnt mm. Heroes of Might and Magic-serien, men, men någon, desto närmare kunskap har jag in. Mm. No, uh, om folk minns hur jag fuckade upp för en liten stund sen och kallade Warcraft 3 för turn-based att du uh, det här är du bara att de flesta av dem uh, men att det finns som det finns den här hero som Mighty Magic serien så kan man säga går i lite i lite annorlunda spår så här att om man vill vara riktigt noga så Säga, det första de facto spelet var ett spel från 1990 som är King's Bounty. Uh, men att det liksom, det har väl lika mycket att göra med Heroes of Might and Magic som många andra saker. Men man kan säga att så här ett väldigt tidigt skelett i serien kanske fanns där. Um, sen så uh, kom ju då den här uh, Heroes of Might and Magic 1. Så kom då alltså 95 och det som och här kameran Ska vi säga början till vad som skulle bli nu då, säger och trä som folk i allmänhet är ganska välren som är det absolut bästa i den här serien. Um, ja. Jag ska nämna att det finns en massa Heroes och som inte magic spel, många liksom så här action uh, rollspel Äventyr mm. uh, Som inte alls ett översär utan där du bara springer runt med någon du och hackar folk och de är... Jo precis. Mm. Uh, och att jag menar de de är väl underhållande men liksom sådär grafikmässigt så är det bara skit om du jämför med en som kom några år efter de kom ut och historiemässigt så är de ganska hästkacka för att sitta här strin, strindberg uh, mm. att, men, men för sakens skull den jag kommer att tala om nu så är liksom de här tubasärade spelen. Men att om man ser på liksom Heroes of Mighty and Magic 1 som kom 95, så där finns redan den här hela strukturen där du har um, det här turbaserade systemet. Du tar din tur, sen tar datorn och dina mänskliga fiender sin tur och sen är det din tur igen. Uh, attackerar du någon varandra så, så byter det som till realtiden i båda styr då era egna uh, uh, gubbar och så här. Sen så finns det då liksom några uppsättningar att du har en hjälte som kan gå upp i level och alltså bli starkare och han kan i sin armé ha olika trupper då. Och trupperna representeras av en animerad gubbe och sen då beroende på hur många i den här truppen du har så, så ökar då deras grej eller deras ja. statistik så att för att göra det riktigt enkelt. Om du har Säg en minotaur. Um, ja. Och de kör ju väldigt mycket med som så här mytologiska väsen. Precis. Pytror och minotaurer och drakar och sådana här. Men också uh, så här mer klassiska fantasy som skulle säga enhörningar eller druider eller så här rangers och allt möjligt. Och sen bara som så här ganska medeltida styck som riddare och, och uh, ja. ryttare och så här Men... Um, men om du har nu då säg en, en minotaur som har 40 hälsopoäng för att vara specifik nu då. Så om du har två minotaurer så det betyder det att totalt har du 80 hälsopoäng. Och när de här 80 är nu då och så då dör den här, den här gruppen av, av minotaurer. Ja. Uh, så då faller liksom den här animerade gubben är död. Om du... Bara liksom tar ska vi säga, 40 i skada. Så då bara minskar den här gruppen. Från typ 2 minotaure till en. Samtidigt om 1 minotaure gör 50 10 i skada. Så betyder det då att har du två Så kommer den alltså göra 10 i 20 i skada. Så här. Så så, mm. Det fungerar. Så att, har du ska vi säga, 20 000 liksom, centaurer i en trupp. Det betyder inte att någon ritar ut 20 000 cent på kartan. De är fortfarande representerade av den där enda gubben. Men de gör ju förstås ja. mycket mer skada och mycket, och mycket mer hälsa mot gå om de dör. Mm. I alla fall. Uh, så det var liksom 1,95 och den var väldigt så här skulle jag säga uh, ful. <laughs> Kan man säga Nästa år 96 och kom tvåan Som är jätte Jättebra, jätteroligt Ett, ett spel som jag själv har spenderat Många hundratals timmar med Och En expansion då som också kom 97 Och att det gjorde allt som den här Ettan gjorde, bara att mer att Bättre gubbar, möjligheten att Uppgradera gubbar med magi Större kartan, bara smidigare System Obalanserat så in i satan Att vissa Du kunde välja factioner Och vissa factioner var som så fucking bra Att alltså liksom, du kunde inte förlora Och vissa var liksom Helt så här ja, Mega gay Att liksom alla andra så hade Som så här Jag menar du, du kunde En så här Faktion så hade liksom Kunnat få svarta drakar En drake så hade typ 300 hälsopoäng och gjorde väl, vad var det, kanske 25-30 skada per drakjävel. Så hade en annan vårdspart som att, vi kan ha en riddare. Han som 60 hälsopoäng och gjorde kanske typ 10-20 skada eller någonting. Så att jag menar, draken hostade ju på dem en gång och sen som var hela din. typ riddare som de samlar ihop i liksom flera veckor dödar direkt så som att jag ja. har att stäng, men kanske du får med raka på veckan liksom han får riddare för du, du har möjligheten att köpa nya trupper säg en gång i veckan oftast. Uh, nä samma samma mängd Okej. ok <laughs> men att självklart var de här vissa uh, factioner hade större fördel att de är billigare och mer aggressiva och bra på så här små kartor och riktigt snabba spel men för de här lite längre spelen så att hade du en faction som har kunnat sig drakar eller en kunde ha typ titaner som kastar blixta på folk så det var det ju som att ja, nå, det här känns ju lite orättvist okej okay. nämnde jag att de här svarta drakarna var helt immuna mot all magi <laughs> så som. om du om, om, men, till exempel i två år bara för att säga liksom så här, no, men om du nu spelar nu då warlock så hade du tillgång då, de var ju shadyr de var helt svindyra, men om du kom så långt att du fick svarta drakar och om du dessutom yeah. warlocks var jättebra och dessutom på magi så du hade svarta drakar som typ aldrig dog och sen så som du behövdes liksom en den största armén som du någonsin har sett för att ens bäta lite hål på. Uh, och du dessutom då fick. Det fanns en riktig fuck you form. Eller den som hette Armageddon. Som i princip skapade en kärnvapen. En explosion. Så att alla, alla liksom. Alla, alla trupper. På hela spelfältet. Så alltså, tog massivt skada. Utan ja. om du är en svart drake Och inte har någon skada från magi alls. Ja, Så är det så. som att. Jaha. Här kommer en warlock. har han har en, en stor grupp med svarta drakar. Jaha, du kastar den Armageddon. Jaha, han är dessutom så snabb med sina svarta drakar att han får gå först. Vad ska du göra då? Uh, no, du kan dö. Ja, no, men jag gör väl det då. Sen kom Heroes 3 1999. Uh, och jag skulle säga, om jag skulle, måste välja ett spel bland alla spel som någonsin har gjorts parentes med expansion och expansion. Slutet mm. Så skulle det förmodligen vara Heroes of Might and Magic 3. Det är ett så fulländat spel. har allting det här jag just talade om. Och balanserade det. Sprider det ut över åtta parentes. Nio olika faktioner. Sätter till mer av allt möjlighet att uppgradera gubbare. Bättre, mycket mer smidigare level-up-system. liksom så här. Färdigheter och allt möjligt. Och ett omspelningsvärde som är så fantastiskt att jag aldrig sett någonting liknande i något spel. Då har förstås att skapa egna kartor. Det finns fantastiska kartor som görs än idag som man kan ladda ner från användare runt om hela världen. De bara liksom vänds och håller fortfarande på och försöker modifiera och ändra det här spelet än idag. Och att det är ett ja. så bra spel att när, när fyran kom som två år senare och fyran är, missförstår mig. Fyran är jättebra spel. Men det är inte Heroes och Might and Magic Trä. Så därför hatar alla det. Så. Ja, jo. Och fyran så var ett bra spel. För det hade jättemånga intressanta idéer. Bara liksom hur man levelar upp sina hjältar. Där så är någonting helt i hästväg. Men att. Det var, det var inte lika bra som Trä. Alls. Att, och Heroes Trä. Det är liksom. Det är inte bara det, det mer av allting som gjorde ska vi säga det första och det andra spelet ser en bra det är att det, det är, det och det är, det är det till en sån nivå det är konst och att ja. äh, bara en sån sak som musiken i det spela det är en sån njutning att sitta bara och bara lyssna på musiken i det spela att jag kan ibland bara göra det jag kan bara sitta mm -hmm. Mm. Mm -hmm. och äh, Allting från hur du bygger din hjälte till hur du, vilka så här artefakter och skatter du hittar och så här och om du lyckas hitta den heliga gralen kan du hitta och, och som bygger sig Och, och det är jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Liksom det är det är som fantastisk fantasy. Vad sa du? Fråga någon om historien och storyn där som att ja, ja. Liksom. ja no, det, var, det, no, det, var, det var inte som no, raging homeowner. Liksom, whatever. <laughs> liksom, uh, att... <laughs> det kom någon vad var dumma, sen måste vi ge någon på käften. Nej men jag skulle säga originalhistorien i, i, i Heroes träff, så, så är det ungefär där. Men det kom någon där no, fit och fitta så skulle ha stryk och, och du som att ja, okej då så. Uh, sen satt de till lite expansioner, där var historien inte än jag skulle säga mycket bättre, men åtminstone så var det liksom mycket svårare uh, så det gav lite mer avspelningsvärde, men styrkan i Heroes tre har aldrig varit historien, utan det, det är som helt spelmekanik det är som, ja. att igen använda Super Mario som exempel, det är liksom Super Mario höjt i den 27 graden och saltat med liksom Jesuskon att det är som okay. det, det är ett av de där spelen som bara är perfekt och att jag jag menar självklart finns det saker i det som inte fungerar exakt som det skulle men att med patchar med tiden så har de strukits ut så att den ganska fulländad spelupplevelse. Det som är trevligt med det där spelet är ju faktiskt att det inte är så balanserat. Det är ju som inte ett blizzard-spel. Att där varenda som liksom måste ha en lika stor chans och kan göra lite samma saker. För annars blir det orättvist och så klagar jag på forumet. Utan det är liksom så där att no men, vissa faktioner där i trän och så att Ja det finns kanske tre så här Faktioner som i princip kan ruffle stomp Nästan alla andra För att ja. Självklart kan en mästare vända Nästan all, allting Men att man kan säga att Till exempel om du spelar Fortress Som är typ en, en Borg med en massa typ träskmonster Som hydrar Och basilisker och gorgons Och, och liksom Lizard men och shit Så att mm. Ja, alltså de är typ bra på att ta stryk. Men det är ungefär det. Att de är jättelångsamma. De är jätteslöja. De har ingen magi. De är bara liksom saker som väser när du petar i dem och som att auga. Om det sitter någon där inne så är det som att. Men jag vill ju gå in i träska och döda dem. De är så. Äh. Ja. Spelar du dem själv så får du liksom. Måste vara liksom lite kreativ. och hoppas du får byggt en jättebra. Hero med, med vattenmagi. Och luftmagi. Och, och jordmagi. Men annars är du ganska fakt. Um, men. Men sen har du liksom så här. Typ Castle. Som är en väldigt balanserad klass. Där du i snart kan köpa änglar. Och sen kan du uppgradera änglarna till ärkeänglar. Och de typ mejer när allt. Och som inte räcker så kan de väcka varandra till liv igen. När de dör. Och man är som att. Hej. Okay. Uh, så ja, lite sånt det är ju kiva. sen så satt de till expansioner och, och ja, jag har ju alltid gillat artefakter, de läker ganska mycket med mycket mytologiskt och bibliskt och allt från gralar till, till liksom heliga artefakter och så här och så mycket humor uh, men till exempel det finns en artefakt du kan hitta där så om du är en så kallade nekromantiker inte en nekromantiker utan en nekromantiker du växer ja, folk till döds bra. Ja, ja. Mm. Tänk, tänk på jag inte som jag utan någon som väcker de döda det gör väl i och för sig jag med mina vilda anekdoter ja, det är att men att du väcker de döda men du kan hitta mm. liksom tre artefakter som höjer din nekromancy skill necromancy ett mm. N det är svårt nekromacy och vanligtvis så kan du väcka en viss procent av de döda till liv igen efter en fight, vilket är ju lite roligt för att när den är fight så förlorar du lite gubbar och vipp så väckar du upp, inte bara dina döda utan också fiendens döda till, liksom skelett som går kärlöst i din armé och hackar ner folk lite som en viss armé i en viss stäve som också gick helt åt helvete men om du hittar de här tre artefakterna så kan du sätta ihop dem det en superartefakt som heter Cloak of the Undead King. Och vad det här gör att istället för skelett beroende på din, ditt bemästrande av den här nivån av nekromantik så kan du istället för skelettan kan väcka upp zombier som har mycket mer hälsopoäng och är starkare. Eller ja. om den är ännu högre kan du väcka dem till så här, uh, Whites eller rates som är. De är mm. Om du sätt Lord of the Rings, de, de är riktigt hemska och kläser och har sig. Och ja. kan eller om du har den högsta nivån av så kan du kan du väcka dem till liches vilka är liksom stora ja. liksom fucking odöda magiker som, som sprutar liksom dödskacka på folk och uh, sen är spela i princip över ja. för att de där men är, är så bra. Som, men i princip varenda, varenda liten fight du gör så kommer du få en massa liches och att yeah. i, i något skäde så är det liksom någon koppar vara kartan där och liksom man har så många litjes att fan liksom den här counten buggar ut för att det blir så här att du har lite litjes, och lite litjes blir till en hel del och yeah. det här är de här gubbarna där spelar går i princip från level 1 till level 7. Typ banglar och shit till level 7 och det finns jävlar och det finns drakar och titaner och shit. Um, Glitches är level 5. Yeah. Uh, för bara för att ge en jämförelse. I, de, I en helt uppgraderad faction så kan du få 6 uh, level 5 gubbar i veckan. Yeah. Uh, med den här grejen som du går i en liten fight så kanske du får en 10 stycken. Och så här. Går du en större fight så kan du plötsligt bara få flera hundra. Det är lite obalanserat. Och får du så stora arméer så börjar du kunna anfalla sådana här monster och grejer. Som du inte ska ha en chans att döda. I mm. sig så tidigt eller alls. Och du kan du plocka på den massiva. Så här starka skatter och artefakter Som de jagar. Och sen sitter du där och försöker spela ditt spel. Och där i tredje månaden runt knuten. Så kommer det plötsligt en räkromantiker Som har så mycket lite Så att fan counten börjar bugga ur. För han har som typ. Sugit i sig allting i sin väg. Men det är en jätterolig analogi för hur du vet, man presenterar liksom The Army of the Dead i liksom många yeah. sådana här konventionella typer av media Men sådana här grejer finns det och jag älskar det. Och sen finns det de här mytologiska varelserna. Änhörningar och pega Pegasus och drakar och hydror. och uh, Vampyrer och liksom. Det finns alla möjliga grejer där. För att inte tala om magin. Minns du jag nämnde Armageddon. I den här förra spelet. Här har ja. den. Det finns i det här spelet också. Har du okay. smaktat raka så. Alltså, är det fortfarande lika roligt. Burn motherfucker burn. Uh, men du har också. En sån spel. Eller sån. Um, Formel som till exempel Berserk. Berserk. Kasta yeah. den på expertnivå och du kan kasta den på så många personer. Om hela ditt motstånda team står bredvid varandra så kanske du kan kasta det på hela motstånda teamet. Vad gör Berserk? Frågar du. Berserk gör så att du attackerar vad som än är närmast, vare sig det är vän eller fiende för en runda. Kasta du på yeah. dem, alla attackerar alla. där är deras tur och sen... Det blir din tur igen och så kastar du på dem igen. Så du bara sitter där och skrattar medan liksom fienden slitar varandra i stycken. För det liksom veckor av ingame time av liksom trupper och guld och det som Det finns ingenting ja. de kan göra åt det. Om inte här är roligt, om inte här får du vilja spela det här spelet så då vet inte jag. Ett fantastiskt spel. Det är liksom orättvist och elakt och en massa mytologiska varor som typ hackar ball hela dagen lång. Så att Gå och ladda ner det nu. Herregud. Och, uh, och nu så finns det. Jag ska bara <coughs> säga det här Därför att jag, jag vill inte att folk gör fel. Att Det finns en hård remake av det här Hero mm -hmm. som Might Magic 3. Den är horschit. Du ska undvika det som pesten. Uh, det, det ser helt horribelt ut och det fungerar inte bra. Vad det du vill göra är att skaffa dig. På laglig eller olaglig väg. Jag dömer ej. Uh, Heroes of Might and Magic Complete. Uh, complete så är. Ja, det här originalspelet. Och det är De två expansionerna Armageddon's Blade. Och The Shadow of Death. Och du vill definitivt ha den versionen. Um, för den har allt som du behöver. Och sen. Så går du och. Uh, skaffar. Uh, Heroes 3 HD+. Vilken mod som finns på. Nätet. och det uppgraderar det här ditt hero strä. För det första så kan du köra det på en modern dator så här perfekt och du kan köra det i en perfekt upplösning. Du ska bara ändra den här grejen så att det uppdaterar 960 gånger 600 fönster, sen sätter du en X2 bilinear sharper och sen sätter du fyra ränder trådar och sen så ser det jättefint ut. Och och sen så gör det sådana saker. Att det, det gör bara spelet snyggare. Allting är modern. Du har en större magibok. Och det är lättare att gå mellan grejer. Och det är lättare för spela att inte krascha. Det är superfint. Ja. Det, och det är gratis. Och det uppdateras av ett fanteam. Och det här fanteamet har också gjort uppdateringar. Som till exempel Horn of Diabus, Som gör att det finns till exempel en extra fraktion. Med pirater och skit. Uh, som du kan spela helt gratis. Nya maps du kan göra. Förr fanns det upp till Excel. I storlek nu finns det också. Huge och Giant. Som är som typ. Yeah. Flera gånger större. Så du behöver inte bara sitta veckor och spela kartan, du kan du sitta månader och år. Yay! Med full online och turnäringsupport. Så det är bara att börja. <coughs> Hitta dig din närmaste återförsäljare. Jag har varit dig. Jag har dig. Och sen så. Uh, ja Den här HD plus modden. And you're good to go. Mm. Det kändes som jag talade om. Ja. Det, här ja, men det var jättelänge. Du var passionerad. Det var jag vinsan. Uh, jag ska nämna en sak till. Um, Jaha. Okay. Det här. Uh, bara för att det är roligt. Som det roligt, Att liksom. Uh, I det här spelet så finns det en, en hero som är bandlyst på nästan alla kartor som finns. Som heter Sir Mullidge. Uh, för att han ger plus i till alla trupper i sin armé uh, Och det är jätteobalanserat. Um, ja. Jag nämner David Mullidge för att han var... Uh, han var uh, han var liksom regissör eller vad jag ska kalla. Det, det är svårt att säga director för det här spelet. Men att liksom uh, men att liksom han, han satt liksom i princip ihop det här spelet. Då, och det var en liten sån där shouta de gjort i honom. Men jag tänker nämna honom. Uh, därför att han, han gjorde för övrigt den här. I have no mouth and I must scream det här spelet. Ja. Yeah. Som vi diskuterar Mm. Förra veckan vi diskuterade. Eh, jo. jo, i samband med, med Terminator 2. Mm. Jo. Vilket ju också för oss till Halen Ellison. Uh, som ja. vi diskuterar. I och med nu då den här... Uh, vad är den nu då? Den här... Man with a glass hand, eller? Jo, jo, precis. Ja. Uh, och uh, sen så var han också... Uh, producent för ett annat spel som vi diskuterade för en tid sen och även i det här äh, i den här recensionen idag Vampire The Masquerade Red Bloodlines mm -hmm. Ja, lite sådana nördbonuspoäng Ja, då minns han Visar David... ju också att världen är ganska liten Jo, och ännu mindre blir det nu med David Mullet-skiden en, en riktigt intressant och trevlig dud tydligen men, men nu tror jag, jag är färdig vad va var det sista okay. spelet som du hade på din sida idag? Uh, Nå no, faktiskt jag börjar precis tvivla här lite på att ska jag faktiskt gå den väg jag hade tänkt. Men jo, jag ska göra det. Jag tänkte Angry nämna... Ja. ja. Jo, That's... exakt. <laughs> fortfarande lika bra. Djup storytelling. Oj, oj, oj. Uh, nej, faktiskt... Hemskt. Ja. Mm. Uh, nej, jag tänkte, tänkte, jag skulle säga, regla lite över äh, Resident Evil 2. Unresidens, ja. Ja. Yeah. Allting låter ju bättre på svenska, som bekant. Ja, yeah, precis. Vad skulle det bli på uh. finska? Oj, oh, gud. Ilke tal talovieras. Ta <laughs> Nej, nej, nej, ne, alltså Paha Residensi. Kan du säga Residensi? Ja, man kan säga det, men det, okay. det är nog inte den västa nända. Paha okej. Okay. Det låter som ett, ett humpaband. Paha Residensi. <laughs> no, nu är det väl det. Oh. Okay. Men, men ja, alltså Resident Evil 2 hade kommit ut 1998 till uh, den första Playstation-konsolen. Och Var det det här... den första, och... inga, inga andra. Nej, det har nu alldeles här, det här år, tidigare i år så kom det ut en, en remake av det här spelet, i, bland annat Playstation 4. Köpte mm. och... Jo, jag har det och jag spelar igenom det. Är den lika bra eller bättre? Det... Det är ett så annorlunda spel så att jag vet inte om jag skulle kunna jämföra dem. De har så mycket av det där, det som jag tycker att gjorde det ursprungliga bra. Men sen igen så tycker jag att det tar bort en del av fantasin. Okej. När grafiken är så pass mycket bättre. Nu men ser du, men också, Nu ser du faktiskt vad det är du var så rädd för när du var liten och när du är inte rädd med. Ja, precis. Ja. För alltså det här det här Resident Evil 2 var det första Resident Evil-spelet som jag blev bekant med. Mm. Och jag spelade då Resident Evil 1 först efter att jag hade spelat 2-an. Mm. Så 2 var ju vad ska säga, det var ju på många sätt där som det här står in liksom tog, tog vad ska säga, flera steg framåt och det, det i sin större skala, där det första spelet handlar om en, där du tog rollen av två olika medlemmar av ett specialteam inom polisen som blir kallade till ett, till ett visst område utanför staden Raccoon City, mm. för att det har, har sagt att det rör sig det var liksom gäng av liksom okända personer som anfaller då andra människor som är där, är där ute i de skogsområdena. skogsområdena. En anfaller. Ja, precis. Ja. Och när, när de här poliserna kommer dit för att, för att undersöka det här så blir de också anfallna. Mm. Och, och det här första spelet som sagt så sker sen i en, på en herrgård där de, de poliserna, då, de överlevande, då, jag säga, barrikaderar då de dörrarna och tänker att nej, de är säkra inne i den där byggnaden. Men det visar ju sig sen att det är de är definitivt in. Uh, Får frågan en konstig fråga? Ja. Det här har ingenting med någonting att göra, men har du någonsin i något Resident Evil-spel sett en tvättbjörn? Um, uh, jo. Okej. Okay. Jo, eller en, en maskott som bär In, formen av en tvättbjörn. är inte samma sak. Okej. Nej, men jag bara tänker för, för, liksom, jag menar, Raccoon City är ju som så, som så här poster city för just. Ja. <laughs> Alltså, okej, okay, här har vi nu det här koncentrerade zombie-extraktet som vi tog fram på kemisk väg. Okej, okay, mm. Nelson, ta det här nu liksom till labbet och spill inte. Då blir vi alla zombie <laughs> Ingen får ska, whoops! you had one job! Och sen, <laughs> så var ja. det här Och det är som varenda ja. spel, så är det liksom, nu är Umbrella Corporation här igen. Och ska förbättra, whoops! Oh, Åh, alltså oh, för fuck's sake Ja Ja, ja det, det är inte Det är inte lätt att vara Att vara en onding där <laughs> nej, men, uh, men, nej, men jag har aldrig Blivit klar på heller, för jag spelar ju något Av de här, min fourth day Var ja. ju trean, sådär Men jag har alltså, aldrig ja. blivit klar på, liksom om det är Umbrella Corporation Att om de är liksom Så onda uh, Att de Liksom bara som uh, Liksom gör hela stan till somber som so, let's harvest the, the research profits eller någonting vilket yeah. som inte make no sense därför att du sa att han kan det kan vara liksom vinstgenererande att liksom göra hela stan till zombies och liksom det kommer att yeah. komma ut på något skäde uh, eller andra de är som så fucking inkompetenta att man förstår inte ens hur de skapar det här, mutation X eller vad det var i uh, no, alltså det, det, det första var det T-Virus yes. no, i det -virus. andra spelet så var det G-Virus okej, okay. no, men hur då hur kunde de skapa en riktigt god GT då, överhuvudtaget I mean, yeah. det är liksom sådana och, men, hur skulle det vara om jag skulle blanda liksom satansvett med liksom så här void juice och så, oh no zombie shit att, ja, det var att jag den ja. tredje gången nu den här månaden men ja mm. Men så... tillbaka till Resident Evil 2. Ja. Mm. Det, här, det här var ju spelet då, efter det här, det första spelet som ju blev en förhållandevis en succé, mm. så kom då det andra spelet som i princip gör, försöker att göra samma sak men på en större skala. Istället för att ha en, den här ena specifika byggnaden, den här herrgården, mm. så tänker de sig att det andra spelet sker i staden. Mm. Istället för nu har den här infektionen, den här sjukdomen som liksom sprider sig från det här liksom skogsområdet ner till den här staden. Och det har blivit total kaos där. Och det är till det här kaoset som de två huvudkaraktärerna då kommer mm. och måste sen försöka, försöka överleva. Du har två olika scenarier per karaktär som du spelar. Du har antingen då en nybakad polis vidan mm. Leon Kennedy äh, mm. som, som då ska försöka få reda på vad det, som har, vad det är som har hänt och sen försöka ta sig själv och andra överlevande äh, ut ur den här staden. Mm. Äh, den andra som du har där så är Claire Redfield som är där för att söka efter sin bror Chris. som försvann. Ja, Chris Redfield som var en av protagonisterna i det första spelet. Den And andra Jill Valentine. Jo. Jo. Yeah. See, see I'm with Just it. Then. I'm here. Yeah. Yes, hit replacement och, och, och. that is. Lot <laughs> of <laughs> Ja. I don't mean chip. No. Och det här liksom det här tvåan innebar på egentligen de flesta sätt en uppgradering av det som ettan förde med sig. Ja. Uh, karaktärsmodellerna är mycket mer detaljerade. Uh, mm. De här miljöerna, eller bakgrunderna för det här var ju, ska vi säga uh, det här spelet hade ju inte en som liksom på så sätt en 3D-miljö du rörde dig i, utan det var sådana här pre-rendered uh, bakgrunder mm. i vilka de här 3D-modellerna mm. rörde sig. Mm. Uh, och det här gjorde ju att de här bakgrunderna kunde ju se mycket, eller vara mycket detaljerade och se väldigt realistiska ut. Och det, det bidrog ju mycket, mycket till stämningen Men för att hålla, hålla det här kort, alltså det här spelet, ser jag som liksom att jag spelar igenom det själv här förra sommaren senast och mm. har lite som plan att jag skulle försöka spela igenom det igen nu till nu här under sommaren. Ännu. Och jag, jag tycker att alltså jag hade minst lika roligt att spela igenom det nu. Så här, och jag märkte till min glädje att men jag kommer ihåg varje, varje liten detalj. Jag vet precis hur jag ska springa för att undvika zombin. Uh, undvika monster som, som kommer emot en där. Mm. Men det blir ändå en sån här liten... Så så att uh, men Hur kommer det att gå den här gången? Kommer mm. jag att klara av den här, uh, den här fighten utan att ta emot ett enda slag? och man, är, man blir ännu lika lika så här det höjer lite pulsen första gången du ser den här fienden som sådär fint kallas för en liquor mm. som kommer klättrande klättrande liksom på taket och sen i princip låter sig själv falla ner till golvet mm. det, det är en sån här scen som, som jag tycker att som ännu också får mig att bli lite sådär att oh, det här blir spännande Mm. Så, ja. så tycker jag tycker definitivt Om man inte tycker om uh, Resident Evil 2 uh, Remake, eller om man har spelat till exempel Resident Evil 1 Eller Resident Evil Remake Till exempel För det finns en tiotals Olika Resident Evil-spel Men pröva ströv. definitivt Det här 2-an Jag gillar att Träna, liksom Nemesis Sprang och okay. Ja, precis. Åt tvåan har faktiskt föregångaren till den här nemesis karaktären i sig i form av i form av Mr. Rex Okej. Okay. Uh, mm. Ja, jag tänkte just fråga vem som var som näst sista bossen i tvåan, för det tyckte i ettan var inte liksom typ några jätta stora legater eller nåt så alltså det var väl inte någonting igen. Så här, pronounced ja. fin. Uh, nej, alltså i ettan så spelade du, alltså din, den sista bossen var en så kallad tyrant, alltså det, det som de klassas som det ultimata uh, vapnet mm -hmm. uh, vilket, vilket var en mm -hmm. väldigt stor humanoid uh, varelse som vars ena hand egentligen bestod av enorma klor okay. och i tvåan så är sista fienden Uh, lite beroende på vilket scenario du spelar så är det en, en forskare vid namn William Birkin som under spelet liksom, genomgår många olika liksom, mutationer och right. blir mer och mer monstruös. Okay. Mm. Men det fanns jag som jag alltid där över att fanns det någon indikation om den här typ Nemesis var liksom träen eller det är han bara en random glob där i träen? Uh, jag har inte åtminstone så här långt stött på någonting i, som, i, i tvåan som skulle berätta vem Nemesis-karaktären i träen är specifikt. Nä. För Nemesis liksom bara för att förklara, han var ju som en stor sån där zombie som typ dök upp och liksom bara slå en och skjuta bara soka på en med jämna ja. mellanrum och liksom om du inte spöar när och så började han liksom bara jaga dig runt vart du än gick så att Jo, äh, och, och här var det ju det att han jagade ju dig genom dörrar, han följde ju efter dig jo. Det, var, det var ju det som var, var det där, liksom jagande där Jo jag minns att jag blev ganska stressad av honom uh, att, yeah. att jag, jag måste i princip klara ut spelet bara så jag ska som, sluta tänka på honom hela tiden. Yeah. Jag minns att så yeah. stressad när han liksom jagade efter en. Man kunde inte bara undvika honom och gömma sig heller. Yeah. Stod han där och liksom mm. råla efter en. <laughs> hela tiden stod det yeah. någon och liksom försökte boxa efter honom och göra saker och i, kan jag säga att liksom, han var som jagade på det sättet Men han var som bara som fucking en som att Stod där försök försökte läsa många av dem Otroligt uppenbara pusselna i spelet Men ändå mm. också Någon där som, Roar", och som Slut! Slut! <laughs> ja, precis så... ja. <laughs> ja. ja Nej, inte igen <laughs> Men det var riktigt så alltså, Vad fuck säger jag Men Vitte måste väl ta livet av dig då Stars lag han där och sen så visade jag här nu går jag ut och sen när kom tillbaka så det bara en blodpöl kvar. Jag att jaha, ja, ja, ja. men han kommer väl snart igen nu då. Uh. Mm. Precis. Ja. Men måste man kanske bara göra en minikommentar om Resident 4 eller som man också kallar det El Diablo Blanco. <laughs> ja, men jag, jag tycker igen att det, det är liksom ett spel som jag tycker har vi så liksom sönderdiskuterade för det har kommit ut till varenda konsol som finns. Ja. säker på att det har kommit ut till, till, liksom, till som en stentavla också. Säkert. Ja. Och där så får man bara en rita liksom en otrolig rasistisk bild av alltså, mörkhyade människor och sen hur den vita man eller en är bara mejan är dem. För att... Ja. Ja. Jag menar, ja, inte jo, vet inte om det men, var tanken att vara men, rasistisk man vet aldrig med japaner men det som bara men, som oh, oh. Men, <laughs> som ja, inte men, ja. mm, men Man kan ju inte förneka att Resident Evil innebar en så enorm förändring för den här hela spelsedeln Det, det tog ju tydligt. nog där ett stort steg ifrån det här liksom survival horror som de, de tidigare spelarna försökte Ja, men helt, alltså helt bokstavligt att ingen Resident Evil, ingen Silent Hill. Nej, det, det är sant. Ingen Silent Hill börjar sant. och ingen som och ett och Resident, Resident Evil. Spel. Ja, ja och ingen Resident Evil, ingen Devil May Cry. Det är också sant. Mm. Och Devil May Cry är som vi alla vet ett fantastiskt spel som revolutionerar spelindustrin. <tryck> Precis. Så, ja. så, så, så spydig, så lynnig. Ja. Inse är Nej, ett ja, ett dåligt va... spel. Och jag skulle säga någonting bra om men, men jag måste dricka vatten. Jaha. Jag hade precis tänkt fråga att... Mm, vad, vad, hade du... vatten. Ja, att va, vad hade ah. du... Vad hade du... Vad hade du ta upp nu som sista, sista spel? Eller vad är det Devil May Cry? Nej, vi ska diskutera din mamma igen. Vi gjorde det för bara några avsnitt sen <tum> uh, Nej, nah, uh, det sista Spelet som jag den diskutera Är faktiskt någonting så Kufiskt som uh, Leisure Suit Larry Serien Okej okay. uh, Jag vet inte uh, Alltså Okej, okay. Leisure Suit Larry <laughs> För alla som inte vet Så det var en serie Äventyrspel som börjar riktigt uh, på den här äran. Uh, det första spelet kom 1987. I alla fall originalet gjorde. Och uh, det var på den här tiden när man fortfarande använde en så kallad textparser. Uh, att till exempel du klickar in på någonting utan när du gick, du gick upp till en dörr och så skrev du open door. Och sen ja. så. Så fick du bara som försökt lista ut och liksom sätta in olika kommandon. Gå tillräckligt nära din gubbe då med någonting. Och skriver du allt från att pet rat, masturbate, payhooker. Eller vad liksom det nu är du behöver då för att gå vidare i ja. ditt liv. Och äh, det här var ju ingenting ovanligt. För det fanns ju många spel från den här tiden. Äh, och det här spelet gjordes ju nu av Sierra. Och med specifikt av alla som jag kan... Diskutera om en riktigt liten stund. Uh, men liksom det här var vi på Sierra och Lucas Arts-tiden, när just de här äventyrspelen och lite särna med point-and-click-äventyrspelen var jättepopulära. Idag inte så mycket. Uh, det här är en sån här grej som kanske kommer att ha gått förlorad i tiden. Mest för att de här äventyrspelen är ju i principen narrativ. Uh, vad ska vi säga, äventyrsbok. Så att den har ju ofta ganska definit slut. Så att i dagens ja. mer, mer, mer ära så är det ju lite svårt kanske. Det har ju försökt, men kanske inte så stor framgång. Um, men uh, just den här Leasius Larry-serien som i sin essens så handlar det om en, en sjuk 40-åring som har levt ett väldigt tråkigt liv och en, som en sån men som bestämmer sig ändå att nu ska han nu ska han liksom kompensera för, för sin liksom så här. ja blöthet helt enkelt. Och liksom bara gå och typ ragga upp en massa tjejer och liksom bli en player. Och att man kan ju tänka liksom på utan att liksom vilket sexistiskt och löjligt spel. Uh, och den här, den här spelen har ju fått massor med kritik för att den är den objektifiera kvinnor och det är liksom bara ett spel för liksom kåta pojkar och så här men jag tror att alla som har spelat ens fem minuter faktiskt har spelat fem minuter av av de här spelen, syns inser ju att ja men, där är i humorn att det, inte liksom, det handlar inte om att alla kvinnor är horor och att vi ska bara försöka få dem i säng utan det har ju en otrolig självironi med dels liksom det manliga ägot och liksom kanske hur hur hela den här scenen fungerar. För här har du som liksom en tönt. Som går runt i en leisure suit. Där, av leisure suit Larry. Uh, ja. att han har ingen smak. Han har ingen stil. Han är liksom jättedålig på allting. Och att han är. Liksom, han får alltid den värsta delen. Av vilken del som helst. Att Det är bara otroligt roligt att se. Hur den här liksom försöker få någonting att hända. Och liksom genom honom då du. Och att. Om det är någon som tycker att det här är som sexistiskt. Så är det som att, ja, men ni fattar inte alls. Att liksom, det är exakt det som är poängen. Att it's not. Så det är snart. Det är väldigt humoristiskt. Det är otroligt roligt. Um, och sen är det svårt att du måste ju. Försöka hitta den här abstrakta logiken. För att gå vidare. Och LO. För att tala lite om skaparen. LO, så LO är ju liksom en tjock Som har suttit och programmerat. Spel från 80-talet. Uh, en, en, en musiker och en lärare som ändå bestämt sig för att men hur skulle jag börja göra spel istället och Alla är ju typ den mysigaste gubben jag någonsin har sett i spelindustrin jag har skickat honom som liksom brev och har fått svar av honom liksom han är asen awesome. och kan lära den idag uh, men, ja. men han liksom han gjorde väldigt roliga karaktärer och ser man på vissa av dem idag så är det som att ja men Liksom, så här kan man ju säga Så här kan man inte göra Men på den tiden kunde man Att inte det är liksom mm. att han driver Ska vi säga för mycket med någon Utan det är ju bara karikaturer han har gjort Av folk som han har träffat Och spelat på väldigt många så här jazzklubbar Och liksom grejer Men att det är, mm. är som liksom Väldigt roliga äventyr Och till exempel den här ettan liksom Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards Så där är det just att Du är i stan en kväll och du ska försöka få till det menon mm. Och under den här kvällen då i Lost Wages som det här stället heter så gör du allt från, liksom, från att ligga och försöka fly från hallikar du försöker gifta dig, du försöker allt möjligt och, alltså, bara som ett, ett tokigt äventyr det är jättekul um, den här tvåan, Leisure Suit Larry Goes Looking for Love på in several wrong places Uh, som kom året därefter. Så det är liksom mer av samma. Men det är mycket större. Det tar dig bort från den här stan. Det tar dig runt. Liksom. På kryssning kan en förlorad Och liksom under tiden har de fått in lite spion -shit där. Det är ganska surrealistiskt spel. men är väldigt kul. Liges utlär i trä. Passionate patty in pursuit of the pulsating pectorals. Uh, <laughs> det är mer mm. av samma. Uh, den här gången så försöker du hitta verklig kärlek och uh, det är det en bättre än tvåan lite av det bästa från ettan. Ett väldigt kul spel. Sen är det fyran som saknas. Det mm -hmm. finns mycket ja. kontrovers där. Sen är det femman. Uh, ett, kanske det lättaste spelet. Här har man gått in i pojtenklickäran uh, och det är kanske ja. det spel som de flesta, det enda de lärare spel som jag hörde de flesta säger de faktiskt har klarat det för det är otroligt så här, straight forward. Uh, ja. Storyn där är ganska bys, Men det är sådana spel som att, ja, ja, okej. Okay. Passionate Patty does a little undercover work. Sen har vi den här sexan som är Shape Up and Slip Out. Ett väldigt humoristiskt spel. Du är på ett helt spa. Gissa, gissa vad du ska försöka få ligga. Det går inte så bra. Och sen till sist kommer vi till min personliga favorit. Leisure Suit Show, Love for Sale. Och, um, mm -hmm. du, och jag ska tala om det just. Jag vill bara säga att det finns mer Leisure Suit spel i serien. Men skit i dem. De är inte gjorda av LO. De är bara gjorda av liksom skamlösa. Företag som vill ha pengar. De är roliga. De är faktum de är lite pinsamma. Ja, men det de räknas låter. ändå att ha det officiella Licious liksom, Ut Larry-namnet. Det, det gör det. Men att, okay. ja. alltså, om du gillar Licious Larry så låt dem bara vara. För att de har som ingenting med någonting och göra. De är bara pinsamma och, och jobbiga. Ja. Uh, men att den här, love for sale, för att säga något om det, det var liksom. Jag tror aldrig jag skratta så mycket i något spel. Någonsin. Som det här spelet. Att här är ju. Står den att du är fast på. Ett så här kryssningskäpp. Och, och du är ju. Som upp till dina gamla knäp igen. Och yeah. jag tror liksom att. Man kan ju tänka att det här är. Liksom någon sån här och sådär Och grejen att liksom. Inte får du egentligen aldrig se någon ha sex. Utan mig. Ungefär kanske möjligen lite i några väldigt intressanta så att säga easter eggs. Men att det som är som så här. Jag kan inte säga hur mycket jag glädjer mig att se den här killen faila på allting. Att se den här liksom gubbsjuka som liksom, gubben bara liksom, försöka och misslyckas så hårt. Men ändå har den här. Naiva entusiasmerna går vidare. Det är liksom bara roligt att försöka som komma till nästa pin som här som den här går. Det är liksom en interaktiv bärtbok för vuxna. Att, uh, jag, inte, jag tror att om du söker ett spel som är med dig så här vidögd entusiasm och bara roligt. Det finns inte någon djupplott. Det finns inte som en svårspelstid. Du kan ta din tid och klicka på allt. Plocka upp allt. Gnida allt mot allt. Och till sist så kommer du till slutet. Och fuska inte och läs på internet. Det kunde vi inte på den tiden. Och det ska du inte göra heller. Det liksom, tar dig tid att spela igenom de här. Och jag lovar dig att liksom, det är jätteroligt. Och det spelar ingen roll fast du är ultrafeminist. Du kommer att skratta högt i de här spelen många gånger. Du måste bara liksom ha lite självironi för det har definitivt de som gjorde det här spelet och det borde du definitivt ha som som man också och det finns inte så mycket mer att säga om de här spelen att liksom de är ett spel bara som jag rekommenderar åt folk för att det är fantasirikt och det är bara så här det är rent ofiltrerat kul och det här är sådana spel ja. som du inte hittar idag längre så om du vill sträcka dig tillbaka i tiden så långt som 1987 om du, om du går ända till det här första och ända till 1996 om du ja. nu går till min favorit nu då det här var jag kallade sista i serien och det är ändå 23 mm. år gammalt nu. Så då gör du nog dig själv en jättestor tjänst att det är jättekul många timmar av roligt pussel, pussellösning i en på mm. <laughs> mock erotisk miljö. Ja, ja. jakt på choltyg. Ja, i din lijsut. Mm -hmm. Precis som vi brukar göra på helgerna, eller hur? <laughs> ja. ja, exakt. Mm. Men där så hade vi några spel som är nostalgiska och retro så det förslår men som jag skulle säga håller bra än idag mm. Mm. ja, jo, jag håller jag håller nog med om det och, och det, det är ju intressant det där så att hur vissa spel så kan man faktiskt förlåta den här ska vi säga det sämre grafiken. Men, så att säga sämre grafiken men grafiken liksom är ju en spegling av den där som liksom teknologin just då när det här skapades och när det kom ut. Jag tycker det är ändå en um, kommentar om äran precis som jo, man alltså säger, liksom actionfilmer ja. från början av 2000-talet. De är lika bra som idag. Um, Nej, nah. men. Men det är ju, charm, men, men det, är ju alltså. det att vissa är men vissa är det och, och det är ju samma som med spel att med, vissa så, tekniskt. Vi, med vissa spel så tycker jag att, hej, att den här grafiken jag, jag märker den där, att grafiken är gammal att det här spelet har åldrats mm. men sen finns det andra spel som jag tycker att men hej, det här är ju hur trevligt som helst att, att spela Jo men det är just det jag menar liksom, att jag säger inte att, att de här filmerna är sämre utan bara säger, man säger ju att tekniskt så kan de ju inte hålla måttet med idag. Men jag menar också att till exempel om du ställer igång och ställer igång nu då, gamla goda Super Mario Brothers Din inte ändå. Inte är det första du säger, vad fan? Inte går ju det här i 120 frames per sekund. Ja. Så att, mm. det är ju liksom du behöver ju liksom giga tv och liksom så här, instant mouse för att liksom försöka få, få liksom dina hopp i Mario att gå. Det är ju som bara rannollad spelteknik på samma sätt som man ser de här att jo, jo, grafiken kan väl aldrig mäta sig och liksom ljuddesignen har den här trippel reverberation du kan höra steg som de faktiskt låter som de kommer bakom dig och liksom de här tech eller liksom konfliktträden och så här för att inte om alla, alla achievements och unlocks och, och shit som det finns idag. Men det är just det, det. spelar ingen roll. För jag tror att har det bra spel. Så att ja visst självklart gör nostalgi en hel del. Men att om du har en riktigt bra spel som stimulerar dig en gång i tiden. Så är det mycket möjligt att det gör det än idag. Ja. För jag tror att på sätt och vis som jag uppskattar ändå som gamer. Som har gått igenom hela det här spektrumet så kan jag säga att spel hela tiden blir bättre till en viss mån. Men jag tror också att det är väldigt lätt idag att förlita sig på att om du har tillräckligt med pengar för att ha suverän sounddesign och suverän grafik och allting. Så då blir det mindre press på dig att göra en koherent historia eller en spelmekanik som engagerar eller ett omspelningsvärde som räcker i många år därefter. Men att på den här tiden så var det ju mer press för att liksom om du hade den bästa grafiken du kunde prestera så var liksom några liksom digitala klumpar som rörde sig runt hackigt och liksom en PC-speaker som skräk åt dig. Så då var du ju tvungen att försöka hitta på andra system för att hugga spelen. Och att mm. den här, jag tror många gånger när man ser på de här gamla spelen så det är det ju nödvändigtvis, säga, grafiken eller ljudet eller karaktärerna eller dialogen som man fokuserar specifikt på. Kanske gör man det i viss del. Men jag tror det är den här helheten och den här, det, ska vi säga, det här ingenjörskapet som satt ihop det här till en som så fullständig och genomtänkt produkt. Jag tror det är på något sätt det man resonerar med. att Jag tror alla de här spelen som du rekommenderar och alla de här spelen som jag rekommenderar. Vi rekommenderar inte dem där för att vi har kåta små hamstrar som bara vill dela med oss av det vi har samlat ihop under åren, utan jag tror det att alla de här spelen har rört vid en väldigt specifik del av oss. Okej, okay, paus för mm. uh, men att, vad du, Vill du visa det på den här dockan, var det rörde dig? Överallt, tills det gjorde ont och jag vill ha mer. Att, nej men, vad, liksom, jag tror att alla de här spelen så har berört detta tror. ord berört oss på ett sätt. Och att jag tror inte att det är liksom det är inte kanske någonting på sätt och vis man kan förklara så mycket i ord utan spelande är en ganska så här du upplevelse. Att du måste sätta dig ner med handkontrollen eller tangentbordet eller så här. Vissa spel som till exempel Alicia lärde går jättebra att spela tillsammans med en grupp och fundera och ju mer som sitter och garvar så de gråter, desto bättre. Medan andra spel som till exempel nu då Resident Evil eller Silent Hill så är mer som så här känslomässiga. Du måste liksom vara där. där du som måste känna terror och du känner nödvändigtvis den om du sitter och kollar som åskådare. Så att jag tror att om du tycker att någonting av det vi har sagt i After Make a Sense så testa för att jag ska nog garantera att du kommer att ha en stund med de flesta av de här spelen. Instämmer. Mm. Testa dem definitivt. Men du kan ju börja med mina spel, för jag brukar göra bättre om dem. Well, if you. Nikolaj. Vad kommer det? Oj nej, en zombie. Ah, stars. <laughs> ja, very good men äh, game over då kanske för den här gången. Precis. Vad ska vi diskutera nästa vecka? Nästa vecka blir det ju ännu ett spoilervarning Nikolaj. Det blir det ju så. Ska vi diskutera bögar i kamo? No, kanske. Spoilervarning. Det är Nikolaj. <laughs> ja. ja. Det är ju det. Ja. Tryck på x för att inte bli gay. <laughs> Nej, nej men inte. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Nu är det slut.